היפופוטם! היי, hey, היי, hey, היפופוטמים קטנים. מי זה? זה אני. ההיפופוטם הגדול? לא, לא. זה אני, היפופותם. אלוהים. אלוהים? אלוהים חי צבאות וחרון אפי בעם. מה עשית להיפופוטם הגדול, אלוהים? יותר חשוב, תדאגו למה שאני אעשה אליכם. יום הדין הגיע. מה עם האפקט? <חש> מה אתה רוצה, אלוהים? יהיה הזמן לעשות חשבון נפש. אתם צחקתם עליי בתוכנית? מה אתה מדבר? בחיים לא צחקנו על אלוהים. באמת? בטח, אפילו כולנו עשינו ברית מילה. הנה, תסתכל. נכון, יפה, כן. יופי אביאל, יפה. אבל זה עדיין לא מספיק. אתם צחקתם על האלוהים בתוכנית. מתי? שימו לב, ההוכחה נמצאת על הקלטת הקדושה הזאת. לחץ על הפליי הקדוש. הנה זה קטע משועלי. אתה ידעת שאם תקרא כל יום עמוד מהתנ״ך, אחרי שנה שלמה, תהיה בעמוד 365. אתה ידעת את זה, אה? לא. הנה זה איש מעצבן. מה אתה אוי, אלוהים, אתה כל כך מעצבן. אני אולי מעצבן, אבל אני לא אלוהים! הנה זה, מאחרון האלוהים. קראי לי אלוהים, גודו, גדי. יאי, בקיצור. זה מערכון מהטיולים. ירושלים! לכל אחד יש משהו מאלוהים. אני הייתי עושה את השעות שלו. הנה פה, יש פה משהו על הכותל. כותל פרטי שיועדכן אצלך בבית. כותל חדש, יפה. בלי אלים של ננה שצומחים לך מבין האבנים. על זה אני נמנע מלהגיב. אתה יודע איך יודעים שאלוהים באמת קיים? הולכים לכותל, שמים פתק, רושמים עליו, אם אתה גבר בו הנה, ובורחים מהם. וואלה על הכל! אתם ובניכם על שילשים ועל רבעים. תשמע, אלוהים, אין כזה דבר פרסום רע. אתה בכלל גמרת אצלי. אתה תקבל גם שכין. יש למישהו משאלה האחרונה? כן, אלוקים. תגיד, מאיפה יש לך את כל הקטעים האלה מוקלטים? זה מוקלט, <אז> זה באלוהים. הכל ביחד, משוכלל. אני אלוהים, מה, מה זה? אז אתה מקשיב לנו כל שבוע? כן, כל שבוע, וגם בספיישל בורי, מה שעשיתם היה יפה מאוד. אז אם אתה כל כך אוהב את התוכנית, למה להשמיד אותנו? אתם שואלים למה, אני אגיד לכם למה. אני משאיר לכם הודעות בטלמסר שתשתפו אותי עם הפינה בחרוזים, ומשאיר משפט חכם וכלום. אתם לא מעלים אותי לשידור. רגע, הייתה הודעה בטלמסר? כן, תבדקו. בואו נבדוק, נתקשר לטלמסר. קוראים לתל של שלפחותם. הקש את הקוד הסודי שלך, ואחריו כוכבים. רגע, ארבע, שתיים, שש, יש לך שלוש עשרה הודעות חדשות. להאזנה הקש חמש. התקבלה בשעה שלוש ארבעים. שלום כאן אלוהים, והחמשיר שלי הוא כזה: אני רוצה להשתתף בפינה בחרוזים, זה יהיה מאוד כיף, אני לא מגזים. יש פה תפוז, וגם זה חרוז, מה זה פה פרדס? רק שלא... התקבלה בשעה 3:43 שלום, כאן אלוהים, זה בשביל התוכנית לשידוכים, אני מחפש בחורה... מה, מה אתם אומרים? באמת יש אלוהים? נראה, בשבוע הבא תבוא, נראה, ננסה לעלות לפה. כל פעם אומרים לי, בסדר, נמאס לי כבר. אני אשאיר אותה עוד, וג'קי שטראגר אולי נסתבר על סינגל של כביכם.